Vani gleda oci Salamu i dobrodošli u još jedno iznannje misije stazama plenosti. Tema našeh dananjih druženja je teuba pokajanja. govorćemo o mjestu i ulozi teube u islamu o načinima pokajanja o obimu alahhuve miti o tom za koga ima a za koga nema pokajanja o znacima da je pokajanje jednog insana primljeno i o drugim pitanjima koja će se nametnuti kroz samodruženje. Naš gost je kao i obično profesor samed Nasuf Bušatlić. Profesore, assalamu alaikum i dobrodošli u naš studiju. Alakum assalamu, Atola Vrakato, bolje vas naš. Evo, primjerom što krenemo razgovor na temu te možete nam vam samo ukratko ukazati koji su razlozi i povode da izaberete baš ovu temu da o njoj govorimo naraz? Ako bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu na rasulillah, uva ba'd, pa, današnjima, govor, kad je riječ o teubi, dakle, treba kazati, mislim da je uh, smisleno kazati, da, je, da, da govorimo o, o jednom od stubova Islama. To je, to, je, to je vrlo važno. Teuba je zaista stub Islama i krozovo predavanje a videćemo videćemo onaj utok predavanja na koji način na koji način tauba spada u suštinu islamskama. Euh zatim krozovo predavanje e, ja želim da se mi prisjetimo primjera ljudi koji se istinski vratili Allahu dželle jer to je ono što ostavlja dojam, do, dojam na ljude u svim vremenima. Da to, ima. A a, takvi njih. primjera uvijek ima i uh, u, u našem vremenu, a primjera iz, iz, iz, iz priješninje generacija. Znači da, da ljudi koji se urali Allahu, uh, vidimo danas uh, ljudi kad prihvate islam, Kako uh, srčano doživljavaju vjeru. Na koji način dakle bez kompleksa, bez kompleksa, e uh, nek čiš ispovjedaju, ispovjedaju jer nego se pokoravaju istinski Allahu džellejelhano jer su spozna, spoznali istinu. Da, da. I onda nema tu kompleksa kod njih. Kod žena da da hoće nositi hidžab ili neće nositi hidžab. Nosi skoro. Tako je, ponosno jer osjeća su potpuno je spoznala ta žena zašto, zašto je Allah propisao hidžab, jer nisu ga ljudi propisali. Uh, i bilo bilo šta drugo. Dakle to je u stvari prisjećanje na, na Na, uh, ona vremena, ono vrijeme dakle uh, u kojima uh, uh, su ljudi opterećeni grijesima, pa se onda vrati Allahom, Đelešanom. Taj je moment vraćanja gospodaru svijetu. To je posticaj za svakog čovjeka jer svi smo mi griježnici. Ne. Svaki čovjek. Dakle, nakon Allahovih poslanika nema mako, bu, mako ti bio. Uh, ja bih ovdje napredu malu digresiju i ispomenuo jednu vrlo važnu stvar često puta ljudi kad slušaju predavače, slušaju profesore islamski nauka, imam i tako dalje, stiže se dojem da, da li zbog zbog sami naše interpretacije ili zbog nečeg drugog, al kao da je taj čovjek koji priča da on ono da je da je on, da se on oslobodi od igriha, da, da da on apsolutno da njemu nisu svojstveni griješi. I onda se ljudi razočaraju i kažu vidi nemožiš ovoga, nemožiš dostič. A nije tako, svi smo mi grešniči. Rezmo Allah, što je u Kur'an, u suri An'am, ayet broj 54, kaže, A'udhu billah minna šeitana rajim, wa idha ja'a kellezina yu'minuna bi ajatina, fa kul salamun alaikum. Katabah Rabbukum ala nafsih arrahme. A kada ti dođu koji u naši ayete veruju, rezi mir vam, salamu alaikum. Gospodar i našta Allahu požara vodi. Gospodar vaš je propisao sebi milost, obavezao se Allah dželešanu nam. Da bude gost. Anahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma tabe min ba'di min ba'dihi wa asliha fa'innahu gafurur rahim. Dak onaj od vas ko učini gri, ko napravi bilo kakvu grešku. Prema Allahu dželešanu, prema ljudima pa se pokaje. Zajste Allah dželle šanuhu oprašta grije. Kao da Allah dželle šanuhu želi poručiti moajtu muslimanima, dakle, budite srećni. Budite srećni i radujte se jer ste muslimani. Spoznali ste Allah potvrdili da. potvrdili njegov tevhid, njegov, njegov, njegovu njegovu Vjerujete u Allaha, volite Allaha, volite Islam, volite Muhameda, volite muslimane, volite vjernike. Makar činili odrečenje grije. Radujte, radujte, radujte se zbog toga. Dakle Jer, kako smo kazali, svaki čovjek je griješnik. Posle našem da kaže svaki sin Ademu. Svaki čovjek je griješnik. A najbolji griješnici su oni koji se, koji se mnogo kaju. I kao da Allah će ono želi reći svojom posle ovim ajetom, sallallahu a sallam, Mohamede pohvali njihovo vjerovanje. Pohvali njihov iman. Jer oni nisu, ni zbog kakvog šičara Donjaloškog, ni zbog kakvog interesa Donjaloškog prihvatili vjeru. Da, da. Oni su isti. Oni jesu griješnici, ali, ali, ali istinski veruju u Allaha dželješanu. I njihov trud, njihovo zalaganje i nastavljene da urade što više dobrih dijela, makar i griješili. Allah dželješanu je zadužio čovjeka na dunjaluku određenim obavezama. Ali ne više nego što čovjek može podnijeti. Ne mm. više nego što čovjek... I pored toga, dakle, a, a, i svoje mudrosti Allah je stvorio šeitan koji stalno zavodi čovjeka odvodi ga od odvodi od pravog puta. Međutim, njegov njegov nefs, njegova strast i tako dalje. Međutim, Allah je omogućio čovjeku da se nakon tog posrćanja vrati jer kad govorimo trubi, što znači to povraćanje Allaho dželle šanu, ne treba Allahu naše pokajanje. Allah je neovisan o svih svijetova. ali svoje dobroti, neizmjerne milosti, omogućena da se vratimo, da se pokajemo i da se očistimo od toga, da se, oslo, da, se da se oslobodimo grijeha. Znači, uh, uh, kada napravi tako nije u u, u u ljudskim relacijama, je l' da kod ljudi je jednom ili dva puta i ne, ne, ne samo to, nego vi, vi morate vi, vi morate snosti sankcije kad napravite neke osim u izuzetnim slučajevima, rijetko da. se kad opraštate greške, je l' da kad napravimo kad napravimo saobraćajni prekršaj prekljušaj... Ma, to bilo prvi put. Tu da. se ne ne prvi put ili ili ili 100 tipa. Jel, jel spadaš ti u one ljude koji slučajno napravili greš, onaj nekakvom nenamirnom pogreškom? Taj... Plaćaš kaznu. Da to su ljudske relacije. Čak što više, imam Buhari je bilježi hadis. Dakle, kad govorimo o, o, o ovome kur'anskom majetu, na tragu njegovih značenja, stoji da su shavi putvali s poslanikom sallallahu yes. aleyhi ve sellem i smijali se. Onako malo, bila opštena atmosfera, veseli se, pa im kažem sam, sam jednu trenutku da vi znate ono što ja znam. Malo bi se smijali, a mnogo bi plakali. Pa je Allah tada upozorio, objavio svojom poslaniku, sallallahu nevi sallam, kada je, Muhammede, zašto u očaj moje rogove? Zašto u očaj bacaš? Dakle, to je poruka. Allah, Islam je ničiji monopol. Niči... Dakle, kad čovjek spozna istinu, on ostaje i griješnik, ali kada se istinski pokaja Allah, Allah prašta grijehe. Pa onda poslan se obavijestio ashabi o tome rekao im, radujte se i veselite se, i radite koliko možete. Da, da. Evo iz uvoda već vidimo znači da je mjesto i, i uloga pokajanja u islamu, pored onih elementarnih šarftova koje smo mi svi upoznali još izmeh tepskih da je naponijeli. Znači vidimo da je mjesto juloga Teubu u islamu izuzetno velika. Pa da, kako smo malo prije kazali, evo ja bi ovdje citirao mama Neovija, koji kaže, upravo njegove su, njegove su te riječi, Teuba je jedan od najvažnijih stubova islamu. Ibn Qaim el-đauzij kaže, Teuba je suština islamu. To je suština islamu. Zato Allah ženo kaže za one koji, koji, koji se mnogo kaju, pa i Allah voli. Inallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah voli oni koji se mnogo kaju, koji se čiste. Čiste u svakom smislu. On fizičkom, fizičkom, on duhovnom duhu, duhu smislu. Ko je čistoću. E to je da da dakle e uh, uh, važnost ta ubedi, uspari, tauba je početak, mogli smo tako kazati, početak i kraj našeg života. On treba da počne i da se završava. To je jedan cilj mi težimo. Da Allah prosi da se očistimo od grijeha. A Allah nam mogućuje da to učinimo preko tebe. Jer Allah poruči, niko od nas kaže on je čisto od grijeha. U Kur'anu suri Tahrim, a je broj 8. Audhu billah na šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim. Ja ijuha laladina amanu, tubu ila Allahi tawbeta nasuha. O vjernici, svi se iskreno pokajte Iako se ovdje koristi uh, uh, atribut vjernik, Allah nas naziva vjernicima. Da. o vjernici svi se iskrije. Dakle, svaki vjernik, bez obzira to što je povjerov Allah. To treba biti svojstvo svih vjernika. To je bez svojstvo svih vjernika, a ne samo onih koji ne vjeruju. Da, da. Jer svi, smo, svi stalno griješimo. Čovjek da, da. je griješno, griješno bići, namjerno ili nenamjerno. Ali je tu tauba, tu je pokajanje. Ne smije čovjek tu očaj, a ne smije se joj zoholiti. Jer nisi vrijedan oholosti. Auto možemo pos nekom drugom prilokom pos posebno govoriti. Uh, dakle pokajte se sino Allahu dželle šanuhu. Asa rabbukum an yukeffira ankum seyyatikum ve yedahilakum jannatin tajri min tahtiha l-anhar. Allah može vam Allah oprostiti grije i uvešće vas u džennet, u dženneske baš kruskoje kruskoje rijeke teč. Dakle čovjek je griješno biće. Ili, kako kaže Poslani Salao i potrebanje tebe, Poslani Salao kaže, o ljudi, činite istiqfar. Čak pogledajte što kaže Poslani Salao za sebe. Bezgriješno bić. On je uzor svim svijetom. Posljednji Allahov poslanik, najodobraniji najodobrani poslanik i najbolji čovjek. O ljudi, činite istiqfar i, I pokajte, se, pokajte se Allahu džel lešanuhu. Ja zaista činim istiqfar 70 puta na dan. U drugoj da. predaji stoji sto puta. Dakle, Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Kojim je oprošteno sve? Oprošteno i prvi i posljednji grijesi. Uvijek kad se kaže prvi i posljednji grijesi. Čak i oni... Uh, Poslanici sallam bezgriješni bez čov. Poslanici su bili takvi. Oni nisu činili grijehe. Da. Jesu činili obične, obične greške. Prestupe klasične. O, ovaj. Tako je. Poslanici sallallahu alayhi wa sallam, na primjer, da bi, da bi, da bi bilo jasnije ovo što znači oprošteni su poslaniku i prvi i posljednji grijesi Poslaniki sallallahu alaihi wa sallam e, i kako objasnuo nisu, nisu, nisu, nisu griješili. Allah je očistio poslanika kao, kao dječak, njegove srce. Poznati slučaj. To je bila poznata, da, da je tako nazvime, operacija na otvorenom srcu. Da, da. Koju su izveli meleki i očistili poslanika Pripremili ga za poslanstvo. Poslanika sallam kaže, ja, dakle, to su znakovi poslanstva. Nikad, nikada se nije kanjo o kipojima, nikada nijedan grijeh nije počinio. Prije poslanstva, a kamo a kamo li, kao, kao poslanik. Ali u metodologiji, poslanstvo naišao pored ljudi koji su oprašivali palme. Kada što ih oprašujete, ako Allah da, on, one će, one će, uh, će imati uroda, ako ne, ne da, neće. Pa se posušile palme. Jel? To se odnosi na prirode, ta, pa takve prijedine. su takve greške. greške pa ili uh, poslanik poziva uh, uh, vođe kureišaja. I sad se posvijetio njima, objašnjava im istinu, a dolazi Ibn Ummi Mektum, slijepac. Jel? Pa traži od poslanika savjet. Poslanik se sebe uh, osjeća da mu smeta. U tom trenutku, dakle, uh, nije to moment kad treba da mi priđiš. Pa se namrštio, poslanik sa sebe na ljutio se. I Allah odmah objavlja, ajte, abe se o on se namrštio zato što misli je pa zato i ti ajde se uči do suđnje do sudnje, do suđnjeg dana ovo je dokaz dakle, da je islam uh, nije uh, nije vjera elite nije. islam je poslan svim ljudima svakom čovjeku svakom, dakle nije nisu zato što je neko uh, školovan pismen učen prijecenik države i tako dalje kralj on će prije prihvatiti ne to je dakle na takve se greške mislim uh, Zatim, vrlo je važno odje još imam nam spomenut, kad je u pitanju teba koliko ljudska duša zaista osjeća potrebu za tebom. Recimo, jedan moment iz života jednog čovjeka pobožnog, kažeš, koji je živio 60 godina, na koji način ona analizira svoj život? I kaže, on je sabrao da je to negdje oko 21.000 dana ili, ili, ili, ili više. Prosjećan nekih duših. Yes, Prosjećan ljudski majus. život i kaže subhanallahu ako sam u svakom danu učinio samo jedan grijeh to je 21 21.000 grijeha a šta ako sam učinio po 100 grijeha u jednom danu to je to je to je, to je bezbroj grijeha na dakle, taj zbog toga svi muslimani moramo radovati radovati Allahov milost prema nama što nam je omogućio dakle, da tako da nakon počinog grijeha da se vratimo sa očišćenjem griješ teret teret za dušu kao čovjek koji nosi breme teško A kad ga se oslobodi i osjeća osjeća lakoću. Ili čovjek koji je u okovima, koji je u zatvoru. Kad se osloboditi ih okova, nema sretnijeg čovjeka od njega. Evo, evo spomenuli smo onaj vezano za Teobu da da da znači da je, da su vrata Teobe otvorena, da ljudi trebaju posegnuti kad te. Međutim, ono u svakom jednom životu susrećemo ljude koji svjesni svojih grijeha, nekako kako bih rekao imaju osjećaj da su njihovi grijesi toliko veliki pa odgađaju teubu. Neki o tom čak javno govore ono u smislu, kao, znate, ja imam puno grijeha, ono, pa čak ne možem da pomislim na tome i, nažalost, ustrajava u grijesima. Evo, šta poručiti takvim osobama? Kakav je vaš savjet, znači, za, za osobe koje se boje i pristupiti teubi imajući u vidu veličinu svojih grijeha koji ispočinaju? Mi kad govorimo o islamu, znači, naš cilj nije da iziđemo, da držemo predavanje, i da morališemo. Upravo to, kako smo mi islam nije monopoličiji. E, I kad se govori, govori o islamu, onda, onda se govori o potrebi ljudske duše za, ti, za gospodarom svijetova, o potrebi ljudske za smislom života. I onaj ko je naučio islam, on na taj način treba da prezentira ljudima to. Na najljepši, najjednostavniji način. Kad je riječ o tebi ovdje, Allah je taj, koji oprašta grije. Nismo mi. Hvala Bogu, pa je po ljudskim. E, nije mašinima. po ljudskim mašinama i mjerilima. I u islamu nema posrednika između između Boga i čovjeka. To je veličina islam. Dakle, I i možemo spomenuti jedno važno stvar iz Kur'anskih ajetima koji se tiču ljudskog života. Bilo kojih pitanja koji se tiču međuljudskih odnosa. Kad god je objava intervanisala da uredi određnu stvar, da odgovori na određeno pitanje, Ti ajeti u Kur'anu počnju sa jes uh, elunekani l'hamr, jes elunekani l'anfaal. Pitajte o pljenu, pitajte o milionome. Uvijek posto toga dolazi kul. Recijim Mohamede. Recijim Mohamede. Osim u jednom slučaju. Samo u jednom slučaju. Wa ida saeleke ibadi <tuvedi> an-ni, fa inni qarib. Allah kaže. Kada te robovi za mene upitaju Mohamede. Nema ti. Nego odma zaista sam ja bliz. A da si ti čovjeke sam sam u tišini noći, kad svi spavaju, ustani, klanjaj noći, namaz obraćavajući se gospodaru daru koji te bolji razumije od tvoje majke, od tvoje žene, od tvoga djeteta, dakle, od tebe samog. koji privat i vidiješ vidiješ kako će se kako će se prsa odnosno rude rasprostraniti, kako Allah daje, kako prima te kako prima dovu i kako daje daje olakšanje. Dakle, Allah je svoje milosti otvorio vrata tebi do suđne dana odnos svima svim ljudima nevjernicima, munaficima, najvećim griješnicima. Bez obzira na vrstu počinjenog grijeha koji je počinila. Ta je milost Allahova. Faraon, govori za sebe: "Ana rabbukum Ja sam vaš najveći gospodar na udobilu. Allah kaže Musa, Musa se nam i Harun, njegovom bratu Ila, idite, Faraon, fa kula lehu kaula lejina. Recite mu blage riječi. Pozovite ga Allah, hoća, ne bi se vratio. Čovjek se uzoholio zbog vlasti, zbog, zbog položaja u kojem se nalazi i misli i objedio je ljude, u stvari silom i ne treo da njega obožavaju kao božanstvo. A on on je svijestan da je slab i nemoćan kao insan, kao čovjek, da on nije to. među tim na sve se odnosi i za to kaže, u Surija zumeru 53. majetu, uh, Kuli ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min Reci o rovoj moj. Zanimljuju islamski učenjaci u mu kad komentarišaju i kažu, božje Allah najvećim griješnicima poruči. Ovi eh, izraz abd moj rob, Allah koristi u Kur'anu kad, kad eh, za svoga poslanika ili za svoje poslanike, za njemu bliske robove. A lovide kad poziva teubi koristi za sve ljude, čak za najveće griješnike isti termin kao, isti termin od... kao što kao kojim koji se obraća svojim poslanicima. Već znači, o robovi moj. O, pobed mi, mi, milosti Allahove. Koji se, se prema sebi ogrešak, ne gubite nadu, u Allahu o milost. Inna Allah yaghfiru dhunub jamia. Zaista Allah sve grijehe oprašta sva. Dakle posle posle istinskog pokajanja. Innahu huval rahim. On je onaj koji oprašta, i koji koji je milost. Dakle To je poruka kasima. Ma koliko grije, ima koliko grijeha počinili, pokajte se Allahu džellešano. E pa Musa le ashharifana hadis od poslanika sallallahu alajhi wasallam u kojem kaže: Allah pruža svoju ruku noću da oprosti onima koji su griješili dan. Ne Nebilo neku noć, ustao, došao, abdestio, tražio od Allaha pokajao se malo oprosti. Pruža svoju ruku danju da oprosti onima koji su koji su griješi griješi noću. I tako hoće ostati sve dok sunce ne izađe sa zapada. Dakle, do sudnjeg dana, do kraja života ostati tako. U komentaru ovog hadisa Imam An-Nawawi kaže: Ovaj hadis je dokaz da Allah dželle šanu prima tvoje pokajanje kada bi čovjek počinio makoliko grije ili kada bi jedan te isti grijeh bez obzira da ne nabravamo sad grije. Da li je pitanje bio blud, alkohol, neklanje i neizvršavanje Allahovih naredbi, bilo kakva vrsta zabor ili grijeha. Makar ga sto puta, kaže mam nevi, hiljadu puta ponovio, ako se iskreno pokaja Allahu dželešanu, Allah ho praštu. U drugoj predaji stoji, u hadisu koji bih Tirmizi, kaže, Poslan, uh, uh, poslanislas ne pranosi <toslanic> u stvari u ovih hadisi kuci riječi Allaha Allahu dželešanu, o sina Ademov, o, čovje, o, čovje, o, čovje, o čovječe, dok god mi ti dovu pučiješ, do god mi se kaješ, do god činiš i kisih farija, ja ću ti ja Kada bi tvoji grijes, dostigli do nebesa, kada bi svod prekrili, kada bi ispunili zemlju, a zatim mi se pokajao ili došao na sudni dan, kada Allah odrede bude sudni dan, a nisi mi širk činio, ja ću ti doći sa isto toliko oprasta. Vlađa se oprasta ljudima jer, su za, jer je Allah stvorio čovjeka kao griješno bić kaže on kaže da ljudi ne griješe, Allah bi stvorio drugu astronija koja koja će griješiti, da, da ima da ima laha, da ima A kako je kod ljudi? Koliko ljudi mogu utrpiti, Greške jedni prema drugima. Slabo. Najobično najobičnije pogreške. Načini ne, ne trpi. Pri, primjer zato su Musa i, Musa i i Hidri, I to dvojice su odabrani Allahu Allahu ih rabo. Musa selam putuje sa Hidrom i tri puta nema strpljivost da ga pita da, da, da izdrži da ga ne pita za one stvari aobi obično da ga neće pitati ja. Pa što su gledači, ajde, a proš pa probušio lađu, pa što se radi ovo, što se zidovo na zidu, ljudi nas nisu hteli primiti. Hidr kaže: "Ada Firaku, bajni ga, Ovo je kraj. Allahu mamnes. se razila, mi se razila, mi kod ljudi kod nas je do, igra do tri puta. Treći put nema više, ne mogu ja više podnijeti. Ne mogu tvoje kru, pogreške više trpjeti. Zamislimo sada da je, ne možemo, to ne možemo ni zamisliti, ali da je kod kod Allaha nije tako. Da Allah posle naše treće griha kaže ja abdi, go, robe moj, ovaj frako između mene i tebe. Ko je izme jmene tebe završio. Propao bi čitav. se onda svi svi bi, svi bi, svi otišli u jehanam. Svi otišli u jehanam. Majdutim Allah dželle šanu, oprosti taj grijeh. Makari hilje puta ponovili kad god se iskreno vratiš Allahu opet. Ne Uh, ma se to čisto puta čini odma kao kao izigravanje. Allah zna šta je u našim srcima. Da, da. Allah I zna, zna koliko -ko su tako slabi, jest, se vrati to Koliko je puta čovjek krenuo putem putem griha, pomeni Allahu prostoj i, i uzdići go u njegov spomen. Učini učinio ga velikanom ummeta. Prostijemo se. Pogledajte mnogo što je primjera. Recimo, imam Zehebi u svom poznatom djelu Sir al-Alam e Alam je primjer islamskog učinjaka Fadail ibn Iada. Tu neva muslimana koji barem malo proučava islam, nije koji nije čuo. čuo od Mašika do Magriba, koji nije čuo za Fudajle ibn Prije, nego što se pokajao, što se vratio. Dakle on je posto kasni najpoznati učeniak, i mi ga svi znamo kao učeniaka. Niko ne zna njegovu malo biografiju. Malo je oni, prije. malo oni koji nisu čitali njegovu biografiju, da, koji znaju da je on bio drumski razbojnik. Interesant tronski razbojnik. To je u to vrijeme bilo jedno da tako kažem je, tako je, koji je. Pravo negativan primjer lošeg ponašanja. On je bio, on je bio istinski negativan primjer lošeg ponašanja, razbojništvo, krađa, lopovluk. Bajos. I ordinirao je da ta Husnore je uračeno između između Evr mjestu u Iraku i Saraxa. Znači to je to, to, je, to, je to, to, to zona. između ta dva grada, to je ta zona gdje su ljudi putovali uh, trgovci i tako dalje. Išli, i iše za svojim poslom i on bi presreto, presretu oduzimo im im imovinu novac i tako dalje. Samo ste to je je to je, je opasa opasno veliki grijeh, radružko razvodništo. I kao majnu komšinicu kojom bio zaljubio je jedno veče i nakon tih silnih grijeha kad se vraćao iz iz uh jednog takvog svog pohoda kad je bio otišao po njezin pejđer da je posjeti pa je čuo iz kući susjedne kako čovjek uči Kur'an uči suru al-hadid ayat kako Allah šano kaže alam ya'ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li Allahi, min al-haq zarni je vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah spomeni i objava istina koju Allah objavljuje tada se nuku pa staje počeo da plači. Dakle progovorio je vjerničko srce, znači ona Fitra, pokojalanio uh, je stvorio, on je vjerne, on je musliman, on je izgovorio š, on je, on je, on je muslimanskoj porodici. Ali jednostavno se od od od ogri, od I na samo to mnogo to, potom je bio prepoznatljiv. Dugo je plakao. Brati i vraćao se, znači sa se vraćao kao pokajnik, vraćao se svojoj kući i noći najšoj je projedinje ruševinje u kojoj se ljudi sklonili, čekaju putnici, trgovci. Pa jedna skupina, od njih, neko od njih govori kao, hajmo, vakat nam odmorili smo se, hajmo iti. Drugi kažu, nećemo dok nesvane, jer može nas sredstvu daj ljubni jad pa nam sve pokrast. I on kaže, subhanallah, svi ljudi znaju za moj grijed selo desan islama i bojuje se bojesa bojesa daimiana ja epokah i ona se vratio okupao pokajao se istinski Allahu to je istinske suze pokajnice da i onda odlučio da ode u Meku da ne živiše u tom mjestu odro Meku postojedan najviše islamski učenja ka mi tako pozna. to je vrlo interesantno iz jednog razloga što često evo svedoчим situaciji da mnogi ljudi a pogotovo kad se desi situacija se neki od Poznati griješnika, evo da kažemo, iz Mahale, iz, iz Komšiluka, vrati istinski Allahu i, i, i pokornosti njemu uzvišenom. I odma sad čuo neki komentari, ja, do juče je bio ovo, ili ono. Mislim, evo, primjera znači da su velikani od ovoga umetra do jučer bili, što bi rekli, sve i svašta, je li tako? Pa je Allah dž. da uputu i oni su hvala Allahu njegovom voljom učinili tu tebupokajanje, Allah je to primio. O, vrlo, vrlo, vrlo važna konstitacija i pitanje. To je, to je ono, opet se vraćamo, med, dakle, ne ima monopola niko na islamu. Nismo mi sudije. Nikadije. Određujemo mi ko će se kad pokajati, ko će uđeniti, ko će uđeniti. Mi smo pozivači. Mi ljude, ako znamo, podućamo na najljepši mogući način. Ali prije svega kako je govorio Ibrahim Ibrahim ibn Adhem svojim svojim učenicima pozivajte šutnjom Allahu džellešani pozivajte svojim djelima pozivajte svojim primjerom svojim primjerom dakle jer, jer mnogo viduo je kada koliko je shavam bio da da, da. jel nekada neko kako je Bilal radijallahu anlije porekao Halib ibn Veligdu kad je došao da pri da pri istom radijallahu ka zaista ja, moja sablja puno grijeha učinila Bilal sjedi pored njega i kaže, dragi brate, Islam briše sve gdje je. On, ispred poslanika, poslanik je zadovoljan s tim što govori Bilal. I drago je Haldu zbog toga. Znači, Islam briše sve ono što je bilo prije toga. Zašto mi? Jer Islam je Allahova vjera. Ako je on odbaro za svoje robove, zašto mi da se, da se onaj miješamo između gospodara svjetova njegovih robova? Ja kažemo, znam ja njega kakav je dojučije bio ta je koji tako kaže svom komšiji nekoga koga on poznaje ta je velika neznolica ili oho ili je, ohol, ili je Zavidni, zavidnik Zavidnih, znači zavidiš i ti njega omalovažavaš čovjeka kažu se dosta je čovjeku grijeha da omalovažava svog brata muslimana et ne treba ne, ne, ne, ne trebaš za tim šta je, šta je ovdje poenta ove ovaj priče u fudelivni jadu a zašto ljudi bježe od Allaha je o mnoštvu grijeha danas koje ljudi čini Ne usobilako da ona neprijatel neprijatelstvo stvorenja neprijatel neprijateljovi kao u stvari šejtan mu je istinski neprijatel. I njegova strana to što to čovjek zna, al često puta se ne može oduprijeti. Da. Ne može do... na, na jer kako se kaže navika jedna muka odvika 1000 muka, na, dok dok onaj čovjek bi ostavio grijehe, ali na kaže kaže šejtan Allahu dželle šanehu ja ću odvoditi s pravoga puta tvoja robove dok god su živi dok je od okre u njima duša Allah mu odgovori i kaže a ja čimo praštat a ja čimo praštat i reklo večnim dok god su živi dok god se budu menikaja dok se god, god budu menikaja dakle šejtan je taj koji navodi ljude na grije a mi slušamo njega i njemu se pokoravamo njemu se odazivamo a bježi, a bježi od Allaha dželle šanuhu Zatim Allah Đelešanohu pokriva, osim što pra, pokriva sramote. Da, da. Čovjek pokrije, zato se pokaja Allah Đelešanohu, iskreno i Allah će ti pokri sramote na Dunjaluku i na ahiretu, kada se svi ljudi okupe na jednom mjestu na sudnjem danu. Ebu Bekr, radi Allah da, kako je dobro razumio vjeru, kad često puta je učio do ovog gospodaru moj, pokriji mi sramote i moje grije na Dunjaluku. I nemojmo vam sramotiti na sudnjem danu, na mahšaru pred svim ljudima. Znači, Allah, Anđalešana, pokriva sramote. I ne samo to da pokriva sramote, nego loša dijela onima koji su i radili, a svi smo, svi smo i radili i svi i radimo, dok god smo živi, nakon istinske teubije Allah pretvara u dobra dijela. Tako da imam primjer, jedan da, da, da, na, na, kada će doći u jednom hadisu, u jednom predaju, znači čovjek... Kad mu Allah bude pretvorio dobra djela u loša, na loša djela u dobra djela na sudnje danu, reći, gospodaru, a ja sam počinio tada i tada još loši, još loši, još loši Prisjeti će se nebili, Allah pretvoriti ta loša djela u, u, u dobra djela. Kaže Allah sura Fulkan, Illa men taba wa amene, va amila amenan salihan, fa ulaike yubaddilu Allahu seji'atim hasanat. Osim onih, dakle kad, kad Allah spominje, ljude koji su, spominje grijehe koje ljudi čine i pakar, osim onih koji se pokaju prvo i uzvjeruju. Prvo pokajanje. Koji se pokaju od toga, koji uzvjeruju, koji budu činili dobra djela. Allah će njihova loša djela pretvoriti, pretvoriti u, do, u, do, u dobra djela. Evo vidjeli smo i njegova ruka je otvorena danju, da bi se kajelo ni koji su činili i obrnuto. Znači neizmjerna je Allahova milost. Otvorna je za svakog, bez obzira na vrstu greške, količinu, obim. Znači njegova vrata su pokajanja otvorna svima. I ono što je još nekako interesantno, mene nekako se doimalo to što neke predaje navode da se ta, čak Allah Adžlešanuhu raduje pokajanju svoga roba. Iako smo evo spomenuli da njemu uzvišeno uopšte nisu potrebne naše pokajanje, nego je to potrebno. Znači Allah raduje našem pokajanju, našem dobrojom. Tako je. Buhari, imam Buhari je bilježi hadis u kojem kaže poslanice Sallam. Mada je ovaj hadis često puta citiran, uh, svi ga znamo, ali, ali je vrlo, vrlo korisno se posjetiti, posjeti, vrlo je zanimljivo. Allah, dželešanuhu se kaip, više raduje pokajanju jednog svoga roba. Od čovjeka koji je krenuo na putovanje, pa, za, pa zalutao u pustinji i otrgla mu se deva na kojoj je njegova hrana i voda sve pobjegla, nema, sve odš... sam je. I taman u trenutku kad je pomislio da će stradat, da će skapat od glade i od žeđi, Pojavi se njegova deva i ugledaje, ugledaje pred sobom. I onda od silne radosti kaže, zahvali se Allahu, kaže, Allahu dragi, ti si moj roba, ja sam tvoj gospodar. Dakle, pogri, napravi od silne radosti, kad je ugledao svoju devu. Dakle, toli, Allah se još više raduje, iako okay. je neovisan od svih svijetova. Kada, kada bi, kaže poslanicena, kada bi uh, srca ljudska bili, bila sva, kao srce najčišćeg vjernik, najboljih vjernika. To ne bi ništa povećalo Allahu veličinu, nego nego nego bi smanjilo. I kada bi srca svih ljudi i prvih i posljednjih bila kao sa najpokvarenijih, čovjek, to ne bi ništa umanjilo Allahu veličinu. nego to je uh, to je mudrost. Allah je stvorio čovjeka zato što ga voli, iz ljubavi prema njemu. Da spozna istinu, da zaradi džennet, vječnost, vječni život, a ne onom kratkom do nealoškom životu. Evo smo spominjali znači, i objem Allahove milosti i važnost pokajanja u životu muslimana. Ono što bi dobro bilo islaći je to možda nakon što smo vidjeli sve ovo, kakvi su dokaze, kako čovjek da zna, jer nadam se ako da će mnogi naših naši gledalci definitivno lakše se odlučiti na pokajanje i češća kajanja onaj, nakon ovoga svega. Evo, kako čovjek da zna da je njegova teba, da je njegovo pokajanje primio, da je kabul kod Allah uzišteno? Koji su to znakovi? Dakle, svako bi od nas želio znati nakon pokajanja da li njegov pokajanja zaista, jel, to je njegov pokajanje zaista... Da zna virnika. na čemu je ono što Tako bi... je. Nema vjernika, nevjernica da, da, da ne želi da, da, da ima neke išarete, neke da, da. znakove ili lamete. Je li njegova teba primljenja? Ali prije toga, da malo dovršimo ovu, ovu ljubav prema Allahašnjom, prema, prema njegovim robovima. Allahi dakle, milostiviji prema svojim robovima o njihovi majke. Jer, jer majka je na Dunjalku simbol ljubavi. Majka bezuslovno voli. Da, da. se daje za svoj diet. jedan jedan Allahov iskreni rob je ovako molio Allaha džellešano. I ovako izrazio dakle tu svoju, svoju, svoju spoznaju o Allahu i Allahoj svemilosti. Okay? Allahu moj, ti znaš da je od svih ljudi moja majka najmilostivija prema meni. A ja znam, gospodaru, da si ti milostivi od moje majke Moja majka, gospodaru, meni ne želi dobro ni stradanje. Pa kako da mi ti želiš? Moja majka meni ne želi zlo ni stradanje. Pa kako da mi ti želiš zlo, kaznu i stradanje, gospodaru? A ti si od milosti i najmilosti. Na I da recimo Imo Kamil Jose, eh uh, da te pogleda ti fenomenalozije kako kao učenjak svaki momenat uzima uh, i jer jedan događaj koji, kojim kojem je on bio svjedok, uh, uzima ga kao primjer te teubi odnosno Allahovi milosti prema pokajnicima. Kada vidio sam uh, jedan put prizor, uh, jedna majka je istukla svog sinčića. Znaš, on je bio neposlušan istuklo ga, istirala ga, iz kuća i zatvorila vrata, zatvorila vrata za njim. I kada je djete pobjeglo, ono, plaćući, otešlo nedaleko od kuće i sjelo. Ja sam ga posmatrao. I kada je sjedilo, sjedilo djete, onda ne zna kuće, ne zna gdje. I opet se vrati, pred vrata svoje kuće, kuće i pred pragom, i kada je sam ga savladao i zaspalo djete nakon toga njegova majka je ka izašla izašla iskušila vidjela vidjela svog sinčića kako spava tu onda ga je uzela i mislila da je po, da je otišao ne ona izgleda vidi šta je sa njim uzela ga u naručje kad je su joj se slijevale niz ni, ni, ni, ni, njegovo lice i govorila je ja sam ti govorila da da ne budeš neposlušan zašto se tako što se ne popravi se i kaže srce se srce se mi slomilo zbog, zbog toga. toga ne kud je što Allahom pripada najizvješeniji primjer. Allah je milošt daleko, daleko, iznad, iz, iznad toga. I zato je važno da se istinski pokremimo i vratimo Allah. A što se tiče ovih znakova, znači, postoje znakovi primanja teubi. Samo je, na, čisto da naši gledalci yes. znaju, da imaju vidu šta je to, jer to su neke stvari koje da kažemo i ne možemo baš ovako... Ja, Znaći dok ne bi neko ukazao da ljudi znaju to je, to je, ako Bog da znak, da je tvoja teuba kabulo. Ta kois sam skučinjač spomenu znaka, tih znakalno mično spominem samo nekoliko koji su najvidljiviji svaki i svaki venik vencaj sigurno ko se primijete još i osjetije. Prvo je prvo je da, da da osjećaš odvratnost i gorčinu prema griju koji se čini. Nasuprot slatki koji se osjeća dok se čini taj grij. Pri pri prije toga. Jer čovjek dok čini grij dok pije alkoholoz i naučimo taj grij slatak. Ja dok se ne pokazni, ne, ne, ne shvati šta čini šta radi. Ako ti kasni, taj grijeh postane odvratan, to je znanje da ti je te ubavišala, jedan, jedan od znakova. Zatim, ako ti je pokornost lahuđen lešanu u, u bilo kojem obliku, da li se radilo namazu, da li se radilo učenju Kur'ana, zikru o, o, i tako dalje, u bilo kojem ibadetu, prije bila teška, sad lahka i draga. Mm -hmm jedva čekaš da nastupiš na namaz, pa da klanjaš i da da učiš Kur'an, da posjećuješ kružuvke se, gdje se i predavanje, gdje se, gdje se gdje se uči korisno znanje i tako dalje. To je znak i sada da te opremne. Zatim da se strašno bojiš da ponovo ne počneš taj grije. Iako te tvoja duša ponovo zove u to. Stano, a šejtan šejtan došaptava, do pa ti umanji grije, pa nije to toliko veliki ne bi li ga pono, ne bi ponovo počinio. zatim Da se taj grijeh upravo čini krupnim, mm -hmm. ma koliko bio malo. Ma koliko islamski nasi kažu, Lesa me la sagirate, mala israfi, wala kabirata ma istigfar. Ne može grijeh biti malo ako se ustrajava u njemu. Nit može biti velik ako se čovjek pokaje. Al je to je mudro mudro je mudra, mudra dakle, nema malo grijeha, makoliko bio uh, sičušan i malo naši, našim našim moćima. Jer kaže uh, u predaji koju, koju prenosi Abdullah Mesud da stoji vjernik gleda na svoje grijehe kao na brdo koje će se srušiti i strovaliti na njega. A griješnji pokvaranjak koji se nekaj za svoje grijehe, on na grijeh gleda kao na mušicu koja mu je sletla na nos pa je pokrije tomu ruke, ru ruke otjera. To je, to, to je tako. Znači to su ti znakovi, znakovi da Allah Đel Dešanohu primio, primio, primio uh, taubu, primio istinsko pokajanje. Jako je takvo stanje kod čovjeka, kod vjernika i kod vjernika koji se, koji se pokajali, onda je to ako vola dobar znak. <gledan> to je znak da je Allah voli, da je tvoje pokajanje. I kad god kasnije pođeš da činiš neki griji, hoćeš da gibetiš se svojim društvom, druge muslimane i muslimanke, kada je dosta. Osjetiš, kao osjetiš neki unutrašnji glas koji ti krene. Kreneš putem koji si znači, ti mržiš i one staze kojima si nekad hodio, hodio prema grijehu. Sve što te pra posjeća na tu mrzištu. I to je ako vola dobar znak. Evo, puno korisnije savjeta, puno korisnije uputa, puno lijepih stvari o Obe volaho imnosti. I i i ono što čeka neki koji se budu pokajali kod Boga. Sami kraj šta poruči gledaocima nego da požure sa tegom. Ako se slaže. Pa pa svakako, svakako, dakle svako od nas. Da dakle, je i čuj kotfrini neprijatelji. E, takođe duga nada. Duga na. a šejtan te takođe nagovara to. neka ima vremena. Imao vremena. To to, to to inače poštapalca koji koji mi koji mi da, koristimo. Se, Znamo svi dobro. Kad je u pitanju ibadet koji se zove hač, znate kako kod nas bi običaj prije. Hvala Allah, to se promijenilo. Da, postare dane. Postare, postare dane da bi mogo ču, čuvat čuva. hač. A u stvari ibadet, i namaz, i post, pa i hač također, tebe čuva. Da, da. Tebe čuva. Onaj ko, ko, ko ga istinski doživljenja ga čuva i bilo, bilo, bilo koji drugi ibadet. Tako isto i griješenje. A neka ima vremena pokajaču se pojavlja. Ne znamo mi koliko ćemo živjeti. Čovječe, čovjek, kao što su rekli neki učenjaci, čovjek je dovoljno star da umre čim se rodi, jer je Allah određe njemu eđel, a, a mi ne znamo, mi ne znamo. Također su kazali, čovjek neće pogriješiti ako požuri sa pet stvari. Prvo, ako požuri sa taubom. Prvo pokajaju. Ne možeš to, to, to je prva stvar. Nećeš sigurno pogriješ, pogriješiti, pogreše samo ako ne požuri. S njom nikad ne, ne možeš nikad uraniti. Može. Zatim, Ko, ko, ko požuri sa obavljanjem namaza u njegovom prvom vremenu, u njegovom, prvom vremen, u njegovom prvom vaktu, zatim ko požuri sa vraćanjem duga. Bez obzira što niste korok, ako imaš uh, ugovora, ako imaš mogućnost da vratiš, požuri, požuri dug. Ko požuri sa ženitbom. Ko, po, ko požuri sa ženitbom i ko požuri, dakle, ona je to je kod nas poznato, niko se nekaj ko se, se rano oženi. Jel? Uh, I ko požuri sa ukupavanjem meita, odnosno sa nazu. To je pestva, dakle, koji žudi za Allahom dželješanu. On žuri njegovom zadovoljstvu, žuri njegovom bilosti. I nije da u njom samo riječima govorite, to ja ću se pokajati, to ja vjerujem, ja volim Allah dželješanu. Onaj koji istinski voli Allah dželješanu, divan primjer u Kur'anu je Musa alaih selam, kao i svi drugi poslanici. Ali recimo, kada je Musa alaih selam sa 70 ljudi odabranih ljudi koji je na dobro, krenuo na Sinaj prita prvu objavu, on je došao prvi. Ostali oni ostali mnogo iza njega. On je žurno došao, do, do, došao na na pa moj, pa moj Allah objavio. Uh, Allah ga pita zašto si o Musa, zašto tako žuriš? Ostavio si ostavio si svoj, svoje svoje mnogo mnogo za sebe. Sa kaže Musa selam. Wa <supra> ajiltu ilaika rabbi li tarda. Požurio sam tebi gospodar da tebe da te zadovolji. Čežniji ljudski da, je Musa ala i koji naviko da da mu Allah objavlja istinu, razgovarao direktno sa Allahom, Želešanu, koliko čezne je zatim da, da, da čuje objavu, da, da bude Allah u blizini, da Allah bude sa njim zadovoljan. Dakle, svaki vjernik koji želi Allahom zadovoljstvo, on će požudi se taubu. Zato molimo Allah, da nam omili taubu, da nam omrzne grijehe, da nam je učini odvratnim, da nam pokrije naše sramote i pokrije grijehe i oprosti grijehe i da nam svoju milošću uvode u džaninatišu. Amin. Profesore, imamo hvala na lijepim savjetima i uputama. Nadamo se da ćemo ovim našim današnjim družanjim podstaknuti primarno sebe, kao što smo na početku kazali, ali i naše gledalce, da se što prije i što češće odlučimo, odnosno odlučimo na, na, na pokajanje. Poštovani gledalci, evo, nakon ovih prelijepih savjeta i uputa vezani za mjesto i ulogu pokajanja u Islamu, nakon što smo vidjeli obim Allahove milosti prema svojim robovima, sigurno je da ćemo se što prije odlučiti da se njemu istinski vratimo i da njemu predajemo, da se njemu pokorimo i pokajimo za sve grijehe koje smo počinili. Jer zaista je on taj koji voli da prašta i koji je milost. S požurimo našem gospodaru i što više i što češće učinimo pokajanje. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.